Kapitola šestá. Vysoká cena za lásku. Tak, zlomte vás, Táňo. Tvoj, tvoj, tvoj, brevtej, ty potvora. Asistentka režie odpočítala na prstech sekundy zbývající do vysílání. Červené světýlko kamery se rozsvítilo a Táňa se usmála. Dobré nedělní ráno, milé děti. Tak co? Těšíte se na vaše oblíbené studiu, kamarád? Ju a hele, dnes ani nemohli dospat, protože pro vás mají připravené překvapení. Tak, ať se vám líbí. Světílko zhaslo a kolegové ve studiu zatleskali. No, vidíš, ani to nebolelo. Saša Hemala na povzbudivě mrkl. Dnes se na kafe, teď máš dvě hodiny čas. O 365 dní později bylo úterý. Táně seděla v bufetu na Kavčích horách a vzpomínala se Sašou, jak ten svůj hlasatelský křest prožívala. Víš, že už je to rok? Rok, fakt? Na den přesně toto letí, co? Vzpomínali spolu na to, jak ji učil mluvit, jak byla strašně nervózní a jak ji smálo, když ji poprvé na chodbě televize navrhl, jestli by se nechtěla přihlásit do konkurzu na hlasatelku. Měla tehdy čerstvě po promoci na ekonomce, kterou kvůli dvojčatům dokončila s velkým spožděním. Na finančním odboru Československé televize pracovala sotva měsíc. Jak vás to napadlo, proboha! Mohla byste být nejkrásnější hlasatelka v dějinách vysílání, řekl jí tehdy. A taky byla. Podle ankety diváků zveřejněné v časopisu květy patřila k nejoblíbenějším televizním tvářím. Táňo, máte telefon? Zvedla se, vděčně Sašovi poděkovala, že je její objevitel, dala mu přátelskou pusu na tvář a odběhla do kanceláře vedoucí výroby. Zvedla sluchátko odložené na stole. Ano, byl to poručík ze státní bezpečnosti. Požádal ji, jestli by nemohla přijít do Bartolomějské. Zatrnulo jí. Už hodně dlouho na výslechu nebyla. Proč mám přijít? Něco tu pro vás máme. Odpoledne přední ten poručík položil na stůl štos asi 50 dopisů. Táňa se na někrátce podívala a hned poznala Patricijino písmo. Poručík se tvářil přátelsky. Můžete si je odnést. Táňa čekala ledacos, ale toto ne. Natáhla se k dopisům a přisunula je k sobě. Poručík si zapálil cigaretu. Promiňte, jistě chápete, že jsme je museli prověřit. Dopisy byly otevřené. Z jedné obálky vyčuhoval hustě popsaný papír, na jehož okraji bylo napsáno Miluju tě a myslím na tebe. Pod tím se červenal otisk polipků rtěnkou. Táně se roztřásly ruce, čehož si poručík pochopitelně všiml. Mám pro vás dobrou zprávu. Nebyla schopná jakkoliv reagovat. Můžete je svou přítelkyni navštívit. Slovo přítelkyni vyslovil takovým způsobem, že nebylo pochyb, že i on si ty dopisy přečetl. To táňu přimělo se ovládnout. Co po mně chcete? Poručík se nepřestával usmívat, ale no tak, soudružko, ten nepřátelský tón je úplně zbytečný. Přerušila ho. Co po mně chcete? Konečně se usmívat přestal a sedl si za stůl naproti ní. Jenom malou službičku. Až přijedete zpátky, položím vám pár otázek a vy mi na ně odpovíte, to je vše. Chcete, abych donášela? Jde hlavně o to, co chcete vy. Rozmyslete si to. Ani se jí nesnažil nějak přesvědčovat. Bylo na něm vidět, že je hodně sebejistý. Zavolejte mi, až se rozhodnete. Benku na ulici Táňu málem přejelo auto. Na co máš chodník, ty krávo? Věděla, že kluky může ve školce vyzvednout klidně až za hodinu a tak si sedla na lavičku v parčíku na nábřeží Vltavy. Otevřela jeden z dopisů a hned při prvních větách se jí začalo chtít brečet. Ahoj, Táni. Pořád doufám, že i když mi neodpovídáš, aspoň moje dopisy čteš. Je mi tak smutno. Ten dopis byl starý čtyři roky. Ucítila, jak se jí sevřelo srdce a rychle dopis schovala. Zrovna jí totiž oslovila jakási babička. Paní Táňo, jste to vy, vy jste moje nejmilejší hlasatelka. Vám to vždycky tak sluší. Zvedla se a doběhla rychle tramvaj, aby byla co nejdřív doma. Tomáše s Cyrillem tentokrát ve školce nevyzvedla ona, ale až za tři hodiny zbyněk. Právě dooperoval, když mu na oddělení volala učitelka, že už se školka zavírá a nikdo si pro kluky nepřišel. Celou tu dobu Táňa brečela v kuchyni. Všude kolem sebe měla pozotvírané dopisy, seděla zhroucená na zemi ulinky pod umyvadlem a na tvářích jí vyskákali tak rudé fleky, že to vyděsilo i Foxteriéra Fida, kterého před rokem dostali kluci k narozeninám a který teď kolem ní neklidně chodil a kňučel. Když pak přišel Zbyněk s klukama domů, šlápli všichni v předsíni do ohromné Fidovy louže. Táňu našli v posteli. Tání? Co se stalo? Neodpověděla. Zbyněk jí sáhl na čelo. Jsi v pořádku? Máš horečku? Já vím. Měla jít aspoň do budky a zavolat mi. Víš, jaký jsem měl o tebe strach? Já jsem nemohla. Promiň. Na zítří ráno Zbyněk sice chtěl, aby zůstala doma a pořádně se vyležela, ale ona trvala na tom, že půjde do práce. Věděla, že by doma umřela musela mezi lidi. To sice nebylo nijak snesitelnější, ale aspoň ji to nutilo myslet i na něco jiného než na Patricii. Stop! Táňo, co je s tebou? Předstáčela v televizi vtipný pozdrav do televariété a nebyla schopná říct pořádně ani jedinou větu. Promiňte, můžu si na chvíli odpočinout. Stejně na Patricii myslela pořád. A hlavně na to, jak se má rozhodnout. To, že si včera totiž neuměla vůbec představit, že by s STB jakkoliv spolupracovala, už po přečtení dopisů vůbec neviděla tak jednoznačně. Celé se to v ní neustále převracelo vzhůru nohama. Zatím ani moc neřešila etickou stránku věci, i když si uvědomovala, že nejde pominout. Teď ale přemýšlela hlavně o tom, co by se stalo, kdyby se s Patricí setkala, co by to udělalo s jejím životem. Patricie pro ní pořád ještě znamenala tak moc, že se toho setkání bál. A musela si přiznat, že se jí žilo snadněji, když věděla, že už ji nejspíš nikdy neuvidí. Všechno tak bylo vlastně jednodušší. Co měla dělat? Potřebovala by si o tom s někým promluvit. To ale nemohla, protože bez toho, aniž by vysvětlila, co k Patricii cítí, by jí nikdo ani neporadil. Musela se rozhodnout sama. A tak dopisy schovala hluboko do krabice mezi své staré vysokoškolské sešity a nakonec poručíkovi zavolala. Byl usměvavý, jako když se viděli naposledy. Nechal ji ale v Bartolomějské dvě hodiny čekat na chodbě, než ji pozval do kanceláře. Bez pochyby schválně. Jeho úsměv byl tentokrát spíš samolibý než přátelský. Budeme od vás potřebovat informace o tom, přes jaké prostředníky se do Československa dostávají určité protistátní materiály a peníze. Vaše přítelkyně aktivně podporuje nepřátele našeho socialistického zřízení. Věděla jste o tom? Ne. Možná vás požádá, abyste něco přivezla. Pokud ano, potřebovali bychom vědět, o co jde a hlavně, kdo si to od vás v Praze převezme. Neřekla na to nic. Rozumíme si? Ano. Poručík si ji vychutnával. Váš manžel o vašem vztahu předpokládám neví. Bez ostychu se jí díval do výstřihu. Bylo na něm vidět, že má sto chutí přehnout přes stůl a ukázat, jaký je chlap. Aspoň tak totálně připadalo, byl nechutnej. Nemusíte mít obavy, ani se nic nedoví. Pošleme vás s delegací Československé televize na festival vzdělávacích pořadů. Přikývla. A nezapomeňte, že když budete rozumná, nemusí to být vaše poslední cesta. Přikývla ještě jednou a zároveň si uvědomila, že právě upsala svou duši dňáblu. Jak se s ní spojím? Poručík před ní hodil pár módních časopisů. Patricie byla na všech jejich titulních stranách. To nebude problém. Měl pravdu, nebyl to problém. Když za měsíc v Paříži vešla na Avený Montaň do modelingové agentury, ve které se byly předlety s Patricí podívat, všichni tam Patrici znali. I vůzětky, pokusila se vysvětlit, že je její kamarádka z Československa, ale nevypadalo to, že by to na kohokoliv z přítomných udělalo nějaký zvláštní dojem. Nakonec se nad ní ale přece jen sekretářka slitovala a na její opakované prozby zkusila vytočit jakési číslo do jiné agentury. Chvíli do telefonu mluvila a pak se na Táně otočila. Et vous, Tania? Oui, d'accord. Položila sluchátko a vyzvala ji, ať počká. Z toho, co říkala, napřed Táně pochopila, že si ji tu Patricie vyzvedne, ale nebyla to ona. Asi za hodinu přišel krásný, vysoký kluk s Tyrkisově modrými vlasy a srdečně ji objal. – Patrice, Patricia, chytně se zobaci! Jeho vřelé obětí a aspoň trochu uvolnilo. Jinak už totiž byla z toho čekání na Patricii zralá na infarkt. Tyrkysový kluk ji dvakrát políbil na obě tváře. – Jestem, Křesťof, z Krakova, chodš, pojedze mi do něj! Sedla si na zadní sedadlo malého růžového Citroénu, kterým pro ní Křištof přijel, a zatímco on bez přestání nadšeně polsky líčil, co všechno mu o ní vyprávěla Patricie, snažila se zhluboka dýchat. Srdce uší totiž při představě, že se za pár minut s patricí uvidí bušilo tak silně, že skoro vůbec nedokázala vnímat. Míhali se kolem ní vysoké domy bulváru a ona se pokoušela vzpomenout, co měla Patricie na sobě, když se viděly naposledy. Byly to džíny, tmavě modrý svetr, který si vzájemně často půjčovali, a kabátek, co si sama šila podle burdy. Připadalo jí, že jedou snad skrz celou Paříž. A pak ji konečně uviděla. v zaparkoval na kraji Bois de Vincennes a krátce zatroubil na skupinku lidí s odraznými deskami a reflektory. Jean-Charles, avez-vous finý? Paty! Patricie si právě vysvlékala baloňák ze zimní kolekce Prada, ve kterém ji fotografovali na loďce u jezírka. Jak mi miletáňu uviděla, řekla cosi vyzážistkám a rozběhla se k ní. Běžela docela dlouho asi 300 metrů přes louku kolem jezírka. Táňa byla najednou tak rozrušená, že hned nedokázala vystoupit a rozběhnout se jí naproti. Úplně se jí rozklepala kolena. Pak jí ale vyhrkly slzy a když konečně dokázala vylézt z auta, Patricie na okamžik zmizela za jednou z laviček, protože se jí při běhu zvrtl podpatek. Bylo vidět, že se snaží hned zase vstát, ale moc to nešlo. To už se ale Táňa rozběhla k ní a Patricie šťastně roztáhla ruce. Táňo! srazili se v obětí tak, že se hned svalili do trávy. Obě brečely. Patricii se úplně roztekly stíny a nebyla stejně jako Táňa dlouho schopná nic říct. Teprve když už se k sobě tiskly tak silně, že je to bolelo, zašeptala, pojedeme ke mně. Kristof nás odveze. Napřed je ale musel odvést do nemocnice, protože Patricie měla podvrtnutý kotník. Přišla kvůli tomu sice o zakázky na focení pro Lagerfelda a přehlídku Yves Saint-Loréna, ale stejně byla štěstím úplně bez sebe. Fíže, jsem opravdu myslela, že už tě neuvidím. Konečně ji Táňa mohla na zadním sedadle Citroenu obejmout důvěrněji. Patricie její chytila tvář do dlaní. Věďte, pane řidiči, ať už jsme doma. Křistof se usmál a přidal plyn. A zatímco oni se vzadu začali líbat, diskrétně se přestal dívat do zrcátka. Projel kolem Sorbony až do jedné z ulic u parku Monsury, kde vjel do miniaturního dvora ještě miniaturnějšího domku zapomenutého mezi činčáky. Chtěl holkám uznámit, že už jsou doma, ale když uviděl, co na zadním sedadle dělají, rozhodl se raději zavřít vrata na ulici a nechat je v autě sami. A tak Táňa poprvé a jedinkrát v životě zažila, jak krásné může být odpolední milování v Citroenu 2CV zvaném Kachna. Bylo jim s Patricí tak nádherně, že se pak samou radostí spolu rozbrečeli ještě jednou. Nemáš hlad? Úplně jsme zapomněli jíst. Nespali celou noc, povídali si. O tom, jak měla Patricie v Paříži rovnou od začátku ohromné štěstí, když jí nabídli práci hned v první modelingové agentuře. O tom, jak se seznámila s Křištofem, který emigroval rok po ní a stal se ve světě modelingu její jedinou zpřízněnou duší. O tom, jak jí nabídnul společné bydlení. I o tom, jak pořád marně čekala na táněny dopisy. Našli v lednici Olivy a Šunku a otevřeli si už třetí v červeného vína. Táňa vyprávěla o rodině, o tom, jaký jsou kluci neřízený střely, a taky o tom, že dělá televizní hlasatelku. Patricie ji pozorně poslouchala a postupně ji čím dál víc přemáhal smutek, protože věděla, že za pár dní bude zase sama. Ty jsi asi šťastná, veď? Pak ale Táňa vysvětlila, proč neodpovídala na její dopisy a taky přiznala, že kdyby nepřistoupila na splnění úkolu pro státní bezpečnost, nejspíš by se opravdu už neviděli. A to v Patricii paradoxně vykřesalo jiskřičku naděje. Tak nějak částečně ten úkol splníme a uvidíme se zase! Byla to samozřejmě naivní představa. Táňa sice přivezla zpátky do Prahy pár čísel časopisu svědectví a poměrně dost peněz pro rodiny dizidentů, kteří právě byli ve vězení, ale když nahlásila na STB, že je má nechat ta hlavním nádraží ve skřínce na zavazadla číslo 19, zakoudované datem svého narození, bylo jí rovnou řečeno, aby si nezahrávala s ohněm. Považujete nás za úplný blbce, soudružko? Soudruh Poručík už se tentokrát neusmíval vůbec. Je vám doufám jasné, co se stane, když si to nikdo nevyzvedne. Táňa poměrně rychle ztrácela sebevědomí a začala si vyčítat, že s Patricí nevymysleli lepší plán. Ne, nemusela si ale vyčítat nic. Plán to byl možná skutečně trochu průhledný, ale klíčový byl fakt, že STbáci už stejně dopředu od svého informátora věděli, jak se věci mají. Křištof totiž nenabídnul Patricii společný pronájem náhodou. Polská státní bezpečnost mu za spolupráci měsíčně posílala 1500 franků a holky se mu se svým záměrem svěřily. Táňa ovšem netušila, proč jejich plán doopravdy selhal. Měla najednou taky úplně jiné starosti. Když si zásilku skutečně nikdo nevyzvedl, poručík ji oznámil, že nejenže už Patrici ji nikdy neuvidí, ale že má taky počítat s tím, že skončila v televizi. A že navíc může zapomenout i na to, že by třeba její kluci mohli někdy vystudovat, nebo že by zbyněk mohl udělat nějakou závratnou kariéru. To už v ní byla úplně malá dušička. Kluci a manžel s tím přece vůbec nesouvisí, řekla to sevřená úzkostí tak tiše, že to musela poručíkovi zopakovat, ale nijak ho to neobměkčilo. Všechno souvisí se vším, soudružko.